Surat Fusilat au Hamim Sajda Imtiramka Maka. Sura hii imeanzia kwa harufi mbili katika harufi za alfabet kama inavyofanya Qur'ani katika sura nyingi Sura hii imeeleza katika nyingi ya aya zake ya Qur'an na mambo iliyokusanya yaliyohusu bishara na maonyo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 na sura inaingilia kuwakumbusha washirikina uweza wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika kuziumba mbingu na ardhi kisha inawahadharisha na yale watu wa mataifa waliokaribu karibu mno na makwao nao ni kinaadi na Thamuda na inawakumbusha siku ya akhera, siku yatakapowashuhudia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa yaliopua wakiyatenda na mjadiliano itakayokuwa maina yao na viungo vyao siku hiyo na watavyaoomba wafuasi kwa Mola wao mlezi siku ya kiyama Mola wetu mlezi tuonyeshe wale waliotupoteza miongoni mwa majini na watu ili tuwaweke chini ya miguu yetu wapate kuwa miongoni mwa waliochini chini kabisa na kama ilivyokuwa mwendo wa Mwenyezi Mungu katika kitabu hichi akisimulia habari ya makafiri husimulia pia habari za waumini basi sura hii Imesimulia habari za waliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu kisha wakasimama sawasawa, sawa, neema za daima alizoenemesha na akalinganisha baina ya kheri na shari wema haulingani na uovu kisha sura inataka watu angalie ishara za uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu zinazoonyesha kumkinika kufufuliwa maiti kisha inarejea tena kuzidi kuwa kemea wanauzigeuza aya za Mwenyezi Mungu na kwamba hao hawamhofu Mwenyezi Mungu na kwamba hakika kitabu hichi hakiingiliwi na upotovu kutoka mbele yake wala nyuma yake huu ni mteremsho uliotokana na mwenye hikma msifika na hakika ujumbe wa Muhammad si ujumbe uliozuliwa tu na sura inathibitisha hulka moja katika hulka za binadamu Nayo na ni kuwa Mwenyezi Mungu akimnemeesha mtu huipuza haki na ikimgusa tushari anakuwa na madua marefu marefu. Na sura imehitimisha kwa kuthibitisha mambo mawili muhimu kabisa. Nayo na ni la kwanza kutaja kwa kurani Tukufu yenyewe haki iliyomo ndani yake isiyo na shaka yoyote. Tutaoonyesha aya zetu katika upeo wa macho na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwabainikie kwamba haya ni kweli na pili lake kuwa hilo wanalolitegemea makafiri si lolote ila nishaka tu ya kufufuliwa iliyowapelekea kuwa nayo ukafiri na upotofu ama hakika wao bado wamo katika shaka ya kukutana na Mola wao mlezi hakika yeye amekizunguka kila kitu a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu. Amin. Amin. Tanzilum min ar umetoka kwa Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu. Kitabun fussilat ayatu qur'anan arabiyyan liqaumin Hichi ni kitabu kilichopambanuliwa aya zake cha kusomwa kwa Kiarabu kwa watu wanaojua. Bashiran wa nadhiran faa'rada aktharhum fahum la yasmaun. habari njema na chenye kuonya lakini wengi katika wao wamepuuza wa hithu hawaskee wa qaluqulubuna fi akinnatim mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina wa qur wa fi adhanina wa wa min baynina wa baynika hijabun in na, na wakasema nyoyo zetu zimo katika vifuniko kwa hayo unayotuitia na masikio yetu yanauziwi na baina yetu na wewe lipopazia. Basi wewe tendo nasi tunatenda. Kul inna ma ana basharun mithlukum yuha ila ya annama ilahuukum ilahun wahidun fastaqimu wa wailun lil mushrikeen. Sema hakika mimi ni mtu kama nyinyi inafunuliwa kwangu ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Basi nyokee ni sawa kumweendea yeye na mumtaki msamaha na wale wao wanaomshirikisha alladhina la yu'tun az-zakata wa hum na wa ana ikata akhira innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayrum mamnun hakika wanaamini wa na wakati nda mema watakuwa na ujira usio na ukomo latakfuruna billadhi arda fi lahu Zalika rabbul alamin Sema hivyo nyinyi mnamkataa aliyeumba ardhi katika siku mbili na mnamfanyia washirika huyo ndiye mola mlezi wa walimwengu wote wajaala fiha rawasiya min fawqiha wa fiha wa fiha aqwataha wa fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa lil na akaweka humo milima juu yake na akabarikia humo na akakadiria humo chakula chake katika sikunne هيا نساء كبيساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا Fakala laha walil ardi tiya tawan aw karham qalatain atayna ta'in kisha kazielekea mbingu na zilikuwa moshi akaziambia hizo na ardhi njooni kwa khiyari au kwa nguvu vyote viwili vikasema وَمَكَّنَ جَنَّاتِ وَطِيفُ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا Dalika taqdiru alazizil alim. Basi akazifanya mbingu saba kwa siku 2 na akazipangia kila mbingu mambo yake na tukaipamba mbingu ya chini kwa mataa na kwa ulinzi. Hicho ndicho kipimo cha Mwenyezi Mungu mmoja mwenye kujua fa in a'radu fa qul anthartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wathamud basi ukipuuza wewe sema نَقُحَذَرِيسَنِي عَذَابُ مِثْلُ عَذَابِ عَادٍ وَثَمُودِ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله qalu lahu shaa rabbuna la anzala malaaikatan fa inna bimaa arsaltum bihi kafirun walipwajia mitume mbele yao na nyuma yao wakawaambia. msimuabudu ila mwenyezi Mungu wakasema angelitaka mwala wetu mlezi bila shaka angeli wateremsha malaika basi sisi hakika tunayakataa hayo mliyotumwa. Amma 'adu fastakbaru fil ardi bighairi al haqqi wa qalu man ashad minna quwwah aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa minhum kuwa. Wakanu kwa ayatina yajhadun amakina adi walijivuna katika nchi bila ya haki na wakasema nani aliyekuwa na nguvu kushinda sisi wani wao hawakuona kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba ni mwenye nguvu kushinda wao نوا و وكا و اناذ كتا اشاره زت فاغسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اخزا Wahum la yunsarun basi tuliwapelekea upepo wa kimbunga katika siku za ukorofi ili tuwaonjeshe adhabu ya kuwa hizi katika uhai wa duniani na bila shaka adhabu ya akhera ina hidaya zaidi أَوَلَا وَاوَ حَوَتَنُصُرُوا وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ fa akhadhathum sa'itatul lhuni bilhun bimma kanu yaksubun na'am samud lakini walipenda upofu kuliko uongofu basi uliwachukua moto wa adhabu ya kwa fedhehi kwa sababu ya yale waliokuwa wakiachuma wanajainalldhina amanu wakanu yattqon na tukawaokoa walioamini na wakawa wanamcha Mungu wa yoma yuhsharu a'da Allah na siku watakapokusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kwenye moto nao wakigawanywa kwa makundi hatta itha majaa uha shahid alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yamaloo. Hata watakapofikia moto yatawashuhudia masikio yao na macho yao na ngozi zao waliokuwa wakiyatenda waqalu lijuludihim limashahidtum qalu antaqanallahu alladhi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un na wao wataziambia ngozi zao nini metushuhudilia nazo zitasema ametutamkisha mwenyezi Mungu ambaye ametamkisha kila kitu ayeye ndie aliyekuumbeni mara ya maria kwanza na kwake yetu mtarejeshwa wama kuntum tastatiruna an yashhadu alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhannantum anna allaha la ya'lamu kathiran mima tumaamulun nahamkoa wenye kujificha hata masikio yenu na macho yenu na ngozi zenu zikaposhuhudia lieni lakini mlidhani kwamba Mwenyezi Mungu hayajui mengi katika mlio kwa mkiatenda wadhalikum dhannukum alladhi dhannantum bi rabbikum ardaakum min khasirin hiyo dhana yenu mliyokuwa mkimdhania Mola wenu mlezi imekuangamizeni na mmekuwa miongoni mwa walio hasiri fa in yasbiru fan-nar mathwal lahum wa in yasta'tibu fama hum min al-mu'tabin basi wakiisubiri moto ndio maskaniao nawa kiomba radhi hawakubaliwi wa qan yadna lahum qurana afazaynu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa alayhimul وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ نَتَكاوِئَ مَرَافِقِي نَوَكَا وَبَمْبِي يَالِي أُمبَلِيَاو نْيُما ياو basi kawadhibitikia kauli wawe pamoja na mataifa aliyopita kabla yao miongoni mwa majini na watu hakika hao wamekua ni wenye khasira waqala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani fihi la'allakum taghlibun na kufuru, walisema msisikilize qur'ani hii na timuweni zogo waenda mkashinda lanudhiqonnal ladhin kafaru adhaban shadida walanajziyannahum aswa alladhi kanu ya'malun basi hapana shaka tutawaonjesha hao waliokufuru adhabu wa kali na hapa na shaka tutawalipa malipo mabaya ya yale waliokuwa wakifanya zalika jaza'u a'dhab illahi inn lahum fiha darul khuld jaza'an bima kanu biayatina Hayo ndiyo malipo ya maadui wa Mwenyezi Mungu moto. humo watakuwa na maskani ya kudumu ndiyo malipo yao kwa sababu walikuwa wakizikataa ishara zetu. Waqa lalldhina kafaroo rabbana arina ladhayni adalana minal jinni wal insi naj'alhumata tahta aqdamina naj'alhumā tahta aqdāminā liyakūnā min al Na wa alladhīna watasema, wa qālū tuonyeshe muleezī tu'nishe miongoni tūpitaza na watu, ma-jīnī wa chini ya migu yetu wapate kuwa miongoni mwa walio chini kabisa innalladhina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaikatu allatakhafu wala tahzanu wabashiru biljanna Waabashirū bil-jannati kuntum tu'adūn Hakika kwaliosema Mola wetu mlezi ni Mwenyezi Mungu kisha wakanyooka sawa au huwateremkia malaika wakawaambia msiogope wala msihuzunike Nanyi furahieni kwa pepo mliokuwa mkiahidiwa nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashhtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un sisi ni vipenzi vyenu katika maisha ya dunia na katika akhirah na humo mtapata kinachotamaniwa na nafsi zenu na humo mtapata vitaka nuzulam من غفور رحيم لتكريما ايتكايو ومين يكساميه ومين يكرهمه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين na ni nani mbora wa kusema kuliko aitaye kwa Mwenyezi Mungu na akatenda mema na akasema hakika mimi ni katika Waislamu wala tastawi alhasanatu wa lasayyi'a idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatan ka annahu waliyyun hamin hayalingani inga uovu kwa hilo zaidi hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa wako ya uchungu wa mayulqaha illa alladhina sabaru wama azim. lakini hawapewi wema huu ila wanausubiri wala hawapewi ila wenye bahati kubwa wa inma yanzaganka mina shaitani nazghu fasta'ith billah innahu huwasmi'ul al alim ashaitani akikuchochea kuchocheezi wewe jikinge kwa Mwenyezi Mungu Hakika yake yeye ni mwenye kusikia mwenye kujua. Umin ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi in kuntum ta'budun. Na katika ishara zake ni usiku na mchana najua na mwezi basi msilisujudie jua wala mwezi bali msujudieni Mwenyezi Mungu aliyeviumba ikiwa nyenye mnamwabuduia yetu fa inistakbaru falldhin inda rabbika yusabbihuna lail wan nahari wahum la Na ikiwa watajivuna basi hao waliopo kwa Mola wako mlezi wanamtakasa yeye usiku na mchana na wao hawachoki. Wa min ayatihi annaka tara al khashi'atan fa idha anzalna 'alayha wa rabat Innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir. Na katika ishara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge lakini tunapoiteremshia maji mara unaiona yataharaka na kuomoka bila shaka aliyhuisha ardhi diatakaihuisha wafu اكيكاييني موهزا واكلا كيتو ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي آمن يوم القيامه e'malu ma shittum innahu bima ta'maluna ta basir haki ukweli uliomo katika ishara zetu hawatufichiki sisi je ataketupo motoni ni bora au atakayokuja kwa amani siku ya kiyama tendeni mpendavyo kwa hakika yeye anayaona mnayoyatenda innal ladhina kafaroo bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun 'aziz Kwa hakika wanayakat'a mawa'idha haya yanapowajia na haya bila shaka ni kitabu chenye nguvu na utukufu. La yatihi al min bayni yadihi wala min khalfihi tanzilun min hakimin Hamid. Au takifikia upotovu mbele yake wala nyuma yake kimeteremshwa na mwenye hikma msifiwa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik inna rabbaka ladhu ma'firatin wa dhu 'iqabin aleem wa ila yale yale aliwa wa mitume wakabla yako hakika mula wako mlezi bila shakka ni mwenye maghfira nani munyi adhabu chungo walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatu a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lil hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر و هو عليهم عمى اولئك ينادون من مكان بعيد نalo tungelifanya qurani kwa lugha ya kigeni wangelisema. Wa sema nini aya zake hazikupambanuliwa Yawaje lugha ya kigeni na mtume mwaarabu sema hii kurani ni uongofu na poza kwa wenye kuamini na wasioamini umauziwi katika masikio yao nayo na kwao imezibwa hawaioni hao wanaitwa nao wako pahala mbali ataina Musa lkitaba fahtalifa fi walaula kalimatan sabaqat mir rabbika laqudi baynahum wa innahum lafi shakkim minhum murib na hakika tulimpa musa kitabu lakini pakatokea hitilafu kati yake lahu kuwa halikwisha tangulia neno la mula wako mlezi wanga ile hukumiwa na hakika wao wamo katika shaka yenye kuatia wasiwasi wasi. man an amila salihan falinafsihi waman asa afa alaiha wama rabbuka bidhllamil lilabid mema basi anajitendea mwenyewe nafsi yake na mwenye kutenda uovu basi ni juu ya nafsi yake vile vile ولا مولا لكم من لهي سيمنعكم من الظلم واجئ إليه رد علم الساعه وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع إلا بعلمه. Wa yauma yunadihim ayna shurakai qalu aadhanna anna kama minna min shahid kujuzi kuijua saa ya kiyama unarudishwa kwake tu Mwenyezi Mungu na matunda hayatoki katika mafumba yake wala mwanamke hachukui mimba wala hazai ila kwa kujua kwake na siku atakayowaita akawaambia wako wapi washirika wangu hapo watasema tunakiri kwako ya kwamba hapana miongoni mwetu anaeshuhudia hayo wadhallu anhum ma kanu yad'un min qabl wadannu ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma lahum min mahi. Na wakawapotea wale waliokuwa wakiwaomba hapo kwanza na wakawa na yaqini kuwa hawana hapo kibilia. La yas'amu al min du'a al wa in masahu ash hachoki kuomba dua za na aina pompata shari mara huvunjika moyo akakata tamaa Wala in adaqona rahmatam minna min ba'di dharra amsatuhu layaqulanna hadhalil la wa ma adun الساعه قائمه ولا ارجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى falanunbi annalladhina kafaruu bima amiloo lanudheeqannahum min 'adhabin ghaleed na pindi rehma rehema itokayo kwetu baada ya kumgusa dhara bila shaka husema haya na yastahiki mimi wala sidhani kuwa kiyama kitakuja na hata nikirudishwa kwa Mola wangu mlezi bila shaka nina mema yangu kwake basi kwa yakini tutawaelezea waliokufuru hayo waliyoyatenda na kwa yakini tutawaonjesha adhabu ngumu wa itha an'amna ala alinsani a'raba wa na'a bijanibihi wa itha massahu ash-sharr fa thu du'a in 'ariid atukimnemesha hugeuka na kujitenga upande na inapomgusa shari huwa na madua marefu marefu qul araiitum in kana min indi indillahi thumma kafartum bihi man adalla mimman huwa fi shiqaqin ba'id sema mnaonaje ikiwa haya natoka kwa Mwenyezi Mungu nanyi kawa ndio mmeyakata ni nani aliyepotea zaidi kuliko aliye katika upinzani wa Mbali Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayana lahum annahu alhaq Awalam yakfi rabbika annahu ala kulli shay'in shaheed. Tutawaonyesha ishara zetu katika upeo wa mbali na katika nafsi zao wenyewe mpaka iwe bayinikie kwamba haya ni kweli. Je, haikutoshi kwamba mula wako mlezi Kuwa yeye ni shahidi wa kila kitu? Alaa innahum fi miryati min rabbihim ala innahum bikulli Ama wao wamo katika shaka ya kukutana na mola wao mlezi. Ama hakika yeye amekizunguka kila kitu.